veste de seara Rodiile de aur A fost odată un rege care avea în grădina palatului, printre alți copaci minunați, și unul care îi făcea în fiecare an trei rodii de aur. Când se apropia vremea lor, regele întărea paza la copac ca nu cumva să-i dispară fructele atât de prețioase. În fiecare zi, apoi trecea pe lângă copac. Pentru a admira rodul. Dar, într-o bună dimineață, Ducându-se în grădină să privească rodiile de aur, Nemorocire mare, rodiile nicăieri. Cine-a fost paznic la copac?" Întrebă regele mânios. E o ta." Răspunse unul dintre cei abia sosiți în goană. Necredinciosule!" Vei plăti cu capul nepăsarea ta. Unde sunt rodiile mele de aur?" Stăpâne, stăpâne, nu sunt eu de vină. Un canar a furisit, a venit și s-a așezat în pom, cântând într-un anume fel, încât, auzindu-l, simțeam că abia mai puteam ține ochii deschiși. Eu cred că m-a vrăjit." Când m-am trezit, și rodiile, și canalul. Peste măsură de măhnit, regele nu i-a făcut nimic paznicului, dar a hotărât ca, începând din anul următor, să-l pună paznic chiar pe fiul său. Zi și noapte păzea fiul împăratului, dar păți și el la fel ca și paznicul de rândul trecut. Abia a patra zi, la palat sosi un țăran, îmbrăcat sărăcăcios, deși chipes, care ceru să vorbească regelui. Ți-am adus canarul, slăvit regele! Facem târgu? Bine, vă mulțumesc! Câte pungi de galben vrei în schimb? Păi nu-l dau pe pungi de galben, ci, precum însuși Maria ta ai spus că-i dai orice celui care-ți aduce canarul, eu îți cer mâna fetei tale." Ei hey, nu, <gătă> <gătă> îți dau zece pungi de galben și lasă mă în pace cu prostiile, Chiar dacă eu mă voi mulțumi cu 10 pungi de galben, Hai să vezi, tu nu ai să te mulțumești numai cu canarul, care nu va putea să-ți dea el singur rodile de aur înapoi." Și spunându-i acestea, luă pungile de galben și dispăru ca prin farmec. E, acum, regele, singur cu canarul, îl întrebă, Unde sunt rodiile mele de aur?" Canarul, care, după cum va sta seama, era unul deosebit și putea vorbi, ei răspunse regelui, Doar cel care m-a adus știe cuvintele magice cu care ai putea intra în peștera unde stau ascunse rodiile tale." A doua zi, regele trimise după țăran. Bine, îți păgăduiesc mâna ficei mele, nu mai spunem imediat care sunt cuvintele magice care deschid grota unde sunt ascunse rodiile mele de aur. Și ți vei ține cuvântul? Mai pe vorbă, cuvântul unui rege nu se pune niciodată la îndoială. Și încrezător, țăranul îi spuse regelui cuvintele magice. Ușă minunată deschide îndată. De cum auzi regele cuvintele, îndată plecă cu canarul spre peșteră, așa la grotă regele rosti cuvintele magice. Dintr-o dată, din stânca din fața lor, se deschis o ușă, Intrare amândoi înăuntru, când o lumină puternică Mai, mai să-l orbească pe rege, Câte bogății, câte nestemate, Regele nu știa ce să mai facă. Lacom începu să-și-ndese În toate buzunarele din diamantele Care zăceau în dreapta și în stânga lui, În stive. dar. Tot căutând cu privirea, iată că văzu și cele șase rodii de aur. Bucuros nevoie mare, le luo și pe acestea, și dădu buzna afară din grotă. Când s-a văzut la palat cu neprețuitele sale rodii de aur și pe deasupra și cu buzunarele doldora de diamante, Regele, aproape că uitase de promisiunea făcută țăranului, dar mi-ai făgăduit mâna fetei dacă te ajut să-ți recate-ți rodiile de aur. Acum văd că le ai pe masă. Aștept să-ți ții cuvântul." Îl luă acesta pe rege în primire, de cum l-a văzut." Regele, uimit, de atât îndrăzneală, răspunse, Tocmai!" Pentru că le-am pe masă Sunt gata să-ți dau și ții un pumn de diamante Și alte zece cunși de galben Dar să știi că pe fată tot nu ți-o dau O să-ți rău, rege, că m-ai păcălit Îl amenință țăranul și despăru ca prin farme În aceeași clipă Diamantele se prefăcură în pietricele obișnuite și cele șase rodii de aur în șase rodii coapte, numai bune de mâncat. Regele se făcu negru de mânie. După zile și nopți de suferință, regele îl întrebă pe Canar unde îl poate găsi pe țăranul acela afurisit. Acu veni rândul canarului să tocmească cu regele. Dacă nu ești hotărât să-i dai fata ta de soție, Nici tu nu vei fi fericit niciodată, Nici rodile nu ți le vei recăpăta, Și nici liniște la palat nu vei avea. Bine, canarule, adu-l aici pe țăran și Jur să-mi țin cuvântul dat, să încheiem cu bine toată povestea asta. Canarul ca prin farmec, iar în locul lui a apărut tânărul kipeș, îmbrăcat ca de nuntă, cu o pungă de argint în mână, cu cele șase rodii de aur în ea. Bucuros, regele nu mai șovăi să-și țină cuvântul dat. Și când îl văzu și frumoasa prințesă, ce mândru și ce tânăr era, s arătă tare încântată să-i fie soție și astfel se încheie toată povestea cu bine, așa cum și-a dorit regele, și așa cum ar fi dorit oricare dintre noi. Ați ascultat Rodile de Aur, poveste estoniană, a interpretat actorul Sorin Gheorghiu. Aveți un prieten, Radio România. Radio România!